دستانو د دو ادا شبيب القزا د پر د مثال ذکر ک امهار او عبد الغیر او وتسلیم وبعد الشعرانو په دې تفریعات کې ای حتا تجبر علی القبول تفریعون علاکونی ادا حسن دی دا ده نو دی خزی باندې جبر کولی کی کیږي چې کی تو د غلام وال دا بوته دا وې چې دا تبدلهغلی دی او زه د المه نه اکه غلام د زات نهدي بدل شوي او په د ښې به جبر کوې کېږ غستلو نه پس هم دا ن شي ویل چې دامالله چېدن هغه مرااک لکه دبیشي که نه چې دو مهر کې مقرر کو غلام د ظاهرجان او بیا دغین رستو واغصه اغه له ورکره تبدل دمیر سره تبدل په ذات کی راضی خو غورید عاده ده چې بربدی خزي کوي کی جدا والا انکار غنشي کوله ای تجبر المرئه على قبول ان ذلک العبد الممهور بعد التسلیم وهو من علامه کونی عاده ها وازه بخلاف ما ایزاب اوپر وګور مدثر راولګیدو غلام خرص کو پچا بانی پدی زوبر بانی خرص کو هغه غلام چې د ظاهر جانو پر سره له استحقاق سره چې دغه زما غلام دیار پاس دا اغینا دامو دا سر رولاگی د غلامی دا زایرجان نواغ او اغل اوارکو نو پاقبا نجا برنک وری کی گی لگا پدوم جبر رښتې په غوم جبر نشته نشت چې دا اک غلام دی وځه دا, دا چې دلته د چکل خرڅ کړه مدثر نو عبد د غیرو نو د باع موکو په اجازه د غیر بانی نو چې ظاهر جان دا غلام د زبیر نبوتو معلومه شې دی په اول نه بيع باندې چې دغه رضا نو نا اول نه بيع چې دغه فسخ شولا هغه باطل شولا نو دې که دوباره سره بيع کین نو ځان خبر ده او اک بيع باندې په دې نه کول کیږي دا نم چې دغه نه کول کیږي او سپوز راځي نشه حاصله اوبه ده حاذا ولګې ته بخلاف اذا با عبدا واستحق العبد ثم اشترى البائع من المستحق حيث لا يجبر على تسليم للمشتري ولګې کنا دبوم جبر نه لګا لانه بالاستحقاق الظاهر استحق ظاهره ولا كان البيع كان موقفا على اجاهه المالك جردغه واذا مزاهر جره فاذا لم يجزه فإذا لم چددا اجازه اونکلونه بطله اغه بطل <سؤال> باطل شو ور فسخه بخلاف النکاح فانه ذالک لا یفسخ باستحقاق المهر دا کس مهر کې د څلعمو مقررو کو اغه مهر چې په استحقاق سره وړو هم د نکاح نکاح په شروطي پاسه دو سرونو پاسې دی کی او نکاح په مهر استحقاق سره وړو دو سرونو ودی بلکې د مہر په انعدام سره هم نه ودی کی که مهر منعدم کی نو مہر میثل بچی نه او وی لگا لا یفسخ باستحقاق ولا بنعدامه دا مطلب ولا بنعدامه کې څنګه نه؟ او وينفض عتاقه اعتاقه في دا چې کله دا ظاهر جان غلام د په مہر کې مقرر کړو او لا اغست دا ننو روستي کې واغستو نو او ساته ملکیت لا د خزرې دراغلې دا غي اعتاق نصیکيږي ټیک شو لگا نه دا د دا اغی کې نسے کی دا اغی کتابت نسے کی حب نسے کی او دا دچی غصت دے, دے ولی دا اول ملکیت د چاو د ظاہر جانو اوز د ملکیت چنو دک اعتاقو کو دک حبک للا دک چابانی صداقہ کو دچی دنسے دے اغی کتابتو کو عرص چو ددو سے کی دا اغی نسے کی دا اغی بکل سے کی چکلائی؟ شغيله ورکی لگا پتا تبدل دمیر سر تبدل په هملو کې راځي کنه د د ادده ملکیتونه د د شيګه چې دغه واست دلا سيکي چې سو پر اغيله ور کړی ني شغله پس دغه نه به دغه اعتاقات او غیره چي مين حواله سيکي لگا تفريء العلاقه او ني شبيهم بالقضاء هغه دا شبيه بالقضاء یعنی يعني ينفذ اعتاق الزوج ياهو سيکي اعتاق د نفس کې اعتاق الزوج ياهو د غلام لپاره قبل تسليمي له المراه چې کله چا لري لأن المرأة لا تملك حق حضار دي مال کنه الا اذا سلم اليها مگر چکه اوس پر شي قبل التسليم هو بالكو زوج تسليم واقع ملګری کما ان قبل شرایکه ملك للغير ولما كان الذات عبد بعد پر اعتراض چله تی ادا شبيب القضاء و نو قضاء شبيب العداوت ولي نه و نه کنه ذات عبد موجود دي في كل الحالين بي... <تصفيق> کلال <سؤال> حالیت نمراسش دی دغت دو حالا چه اگر حال دا عقد دے و حال دے تسلیم دی غلام اکد دے اوسب المملوکیتی متغیرن پی ہیما وصل دو مملوکیت صرف متغیر شو په دي حاله لګي چې مخ کې داغه دغه مل کیه ته دا هغه مالک مل کیه ته بیا د تراز بیا غي تزیلا کا جوعلا ادا شبيب القضا ادا شبيب القضا ولا بيجعل قضا شبيه بالا ادا رعایت الجانب الذات والاصل زکه ذات عقد اصل موجود ده دا غي لحاظ او شند ادا شبيب القضا شو قضا شبيب ولما فرغ عن بيان انواع الاعداء كلف فارس بيان انواع الاعداء فقال والقضاء انواع ايضا باسم معقول وباسم غير معقول وما في معنى الاعداء وفي هذا التقسيم لكذا مخفش امر مصعب هذا شدي اقصابه كي تبين بقاعده الاعداء كي تبين الرشيده ذكر مساله قضاء ايمان الاعداء باسم معقول باسم غير معقول سرجمكي جواب توقا هو وكان نوقي للجواب اذا له وكان نوقي والقضاء انواع بر لكل نوعان بقاعده وهو اما بمثل معقول او بمثل غير معقول وقضاء في بعض العادات او ستت قضاء محض تعريف كه اسان دي ګراندي اسان دي ګراندي ويونا بالقضاء المحض ما لا يكون في بعض العادات اصلا قضاء محض توچ د عادات به بو قدر ني ورخص بس لا حقتا ولا حكما وبما في بعض العادات ان يكون بخلافه لك مثل معقول اغادر انت درک مواصلته بالعقل ما قت نظر الشرعي واجب یو دی فغه واجب دونو کو تداريب داگی... دغه مثال دا خددا مثال دغه واجب سره په نوعو کې متحد دي نو معلوميږي چې عقل بم دا بیا چې د متحد غني نو دا به تاسو ته مقبول تاک ټک کومه حاشیه سیری دي بابا غدا کې وکه پيش غنا یلکه چې دا یو واجب خو پتا باندې روجو د رمضان تا اغه واجب اونکو دغی مثال کوي چې روجا د خو نو اغم روزه د دام روزه د دا دا متحد دي ډول دا مست معقولي او چې کله اغ واجب يو دي او تا دغې چې دنه مسل وکړه خدا متحد پنوعه کې نه دي واجب روزه وا او ته دغې په دیور ورکه پیسي دا پیسي چې دنه عيد روزي نه نه چې دا قضا دا مسل د خو غیر معقول دي مسل څه خدا مسل معقول به دا مت لري چې عقل دي مسل نه وي عقل معارضه نه عقل دا مسل ګړي نه نو انکار نه کوي لکه چې شريعه ویل بس انکار یې نه کوي د بیش گرانا ٹاک میو دا زیبانی مولا گو خو کچھ سوچتے کڑے بھی والمراد بی بالمس معقول ت ماثره ب عقل معاقت اننظر ا شري و بغیر معقولول الله تدر کار مماثره تو الله شعاان يكونون قللو قاثررن اقلقاثرري عدر ککیفیت عقل دینه قاثر دی دا پیسي سرګه چې د بصل د روج لا دوسدو چې انل عقلل یوناکې دو اقل راپدي چې د د پیس ددي سره زمون کا سی منږ وای مناقظ دی مناق دی یا صرف او صرف دا چې اقل ددي د دغه مماثرت د قاثر دی چې اقلل دی چې دی 나가و ویلکه یعنی داګه ودا نه منله لقب پتہ کړه ها جی اوهدا القضا لابد من سوم اتفاق دا یاد ساته دا قضا چې دغه رقم قضا وهدا القضا دا بمثل الغير معقول پدې کې بالکل نس جديد ضروري دی بر اتفاق مونږ جدید ټول وایو نس دی پې پیش کرا وين نم الخلاف في القضاء بمثل خلاف چې چې نس جديد پکار دی کنه پکار هغه بمثل کې ولګه چموږ وینيشتې ضرورت اقا بخ کنه چې دغه مساغه نشې کومه د ادا او غد قضا لپاره او چې کومه به له سوره اجازه د نظر وی مسو پیډه نه درو پیډه کې پی نشه موجوده واللذین ایتو کومه فیدتون قصوم له صوم هذا نظير للقضاء بمثل معقول د نظير القضاء بالمقوله یک قضاء صوم له صوم انه امر معقول لانه الواجب لا يسقط على الذمه ذکه او بسقاط صاحب الحق یا بسقاط وما لم يوجد احدهما نبقى بضمتي والفدته له هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول دا مثال دا چاره پهیندل پدته به مقار سب لاي درکو عقل زکه لازمه واسط د بينه ما صورتو ظاهر او وذائره له خبره ظاهر ده یو تر ته پیسي اور کول بل تر دسر لگا روزه ده ولا ولا مانن مانن دي ان صوم تجويع النفس زکه چي دا روزه چي دن اگر د نفس اوغي کول دي او پيده چي دن اگر د نفس ماړه ول دي چاله پیسي اور ګبل موړګه بل دا کته دګري کسان زپي کوي دا نفس چه دن اغا بندول دی لکه پا دیوکی او, او په دیوکی کې مال کا مول دی مال سری؟ آمان. و ها دیو پیده تولی کلیو من ونیس پسوار دا فیدی بستو ری دا هر روجی پر نیس پسوار من بر او دقیقه اوڑو او سویق سطوان او زبیب او سوار من تمرو و لگه لگا؟ حلق بیا د اسریدہ د اسریدہ او صاع زلیف کومه کینیم شو او صاع من تمر او شعیر لشیخ الفانی شیخ الفانی د ذکروی چې بس د طاقتونو مقتونو ختم کړي بیا څوک پدی کوي چیرې 500 کال دنمرادی هنارورا د 500 کال نه کم هم دی او سړې چې د روزی توان نه لري نو دیم چې د شیخ الفانی په حکم کړي زقدم داوی الذي يعجز عن الصوم 500 500 د ضرورت شو چې د صوم نه عاجز د په حکم د شیخ الفاشیخه باندې کې ده لأجل قوله تعالى والذين يتيقون في ذم طعام مسكين يا لك انت خي يتيقون لاتا وذين كن على ان تكون كلمه الله مقدر لا يتيقون جتا قدر جنلري او تكون الحمد لله ذو القيل یا يا بقي ده حاضر پر الصلب الماخذ دي عطاقه يتي قوتا قدره طاقت الصلب كدي اي يسبون طاقت دا ولي ودا دوال تو جيت وي على الشيخ الفاني چي دا در رد جواب لګه او پدي کې وبلا مانامشت دي وعلى الذين با قسو جي طاقت ندي دي ور کولو سرسيا نو پدي پي ندا يتي يكونو هو کي هو زين راجر في ديتا دو استاله بي دي يو کي ديته نو مؤنث کي زمير ته مزكر څنګه را لکه بلکي ديته نو اجبار قبل اجبار قبل ذکر دي نفس مرجان بوغوري اگر رخصت جواب كر دي فيديت مصدر زتاده مصدر تسदात راجي کي حاضري هدايت نه هم لیکري دي مالته توجيه را واصده لگا او كه ام مزدرد المذرك المحنس يذكر ويؤنس مذرت زمير مذکر مونس راجي کيږي کزوتا نومي او هر چي د اولي تراد دي چا غروس ترامخه دي فيجتون اگر چي پلبس غروس تره هليک نام مبتدا ده مبتدا حکما مقي وی رضا اسم قبل ذکر لفظن ده قمانا نه ده تا مطلب دې دا وځي ماشاء پیرشي مطلب وعلى الذين يثقونه نو آ کسان چې طاقت د في دي لري نو في دي لري ورکی لگا ها کچرتي ظاهر کې معناخلي و اما اذا حملت على ظاهرها چا کسانو معنی چې طاقت د روج لري وخير روج دنيسي پی دي ورکی نو پي منسوخه على عاقله دا به منسوخ پي على عاقله ان الاسلام كان المطيق مخيرا لك في ابتدای اسلام کې طاقت وعلى مخير بين ان يسوم وبين ما يفديا اي يفديا پښته کړه صبح منو څخه په درجات علامه حررته په تفسیل احفدی په تفسیل احفدی باندې رونو په او حاشیه کې ټول اولو دي او وروه کې څه په عاشوريه لسب د محررو جعفر ورو پرځوا بیا هغه منسوخ شوله وي ايامي 20 ديار رسما سواله سما فين الله سما داروجي چې د اښه لگا نه بیا چې دن هغه منسوخ شولا د تور او رمضان روزه چې دن هغه رااله خو رمضان روزه کې بیا اختیار او استاخه دا روزه دي چې په پیسي ورګای بیا د سوه چې نو اختیار او انت صوم خير لكم بي روزني والخدي دنه بیا منسوخ سر ست پاتیش ولا او بس هغه خپل ده به پاتیش ولا دا مطلب دی